Вже як Геннадій гепнувся на сидіння джипа, подумав, що йому це село щось нагадує. Але що? Ні, не був там ніколи. Не був, але... Наче колись збирався побувати. Коли і з якої причини? Джип мчав міськими вулицями, а в голові крутилося одне й те ж. Звідки відомо про це село? Як під'їхав до одного бару з тих, які йому належали... Вирішив поснідати, страпинувся, чекай. «Ліски, ліски, та ж вітан!» Його вірний вітан, друг, помічник і права рука, звідти, з того села? Він ще збирався у нього погостювати, якось на храмове свято, та щось перешкодило. Ще з вітановими батьками хотів познайомитися». Він уже намірився подзвонити, щоб розпитати, хто така Олена Ставчук. Напевне ж він знає, раз його землячка. Але щось тримало руку в останній момент. Вдруге, за останні дні, став надто обережним, чи... Він сидів, не міг ніяк вийти із щипа, який припаркувався біля бару. І тут йому наче приском сипнули в очі аж зажмурився мимоволі з несподіванки, бо пригадав, що прізвище Вітана було теж Ставчук і по-батькові Віталійович. Тому Вітаном прозвали. Звідки Кликуха в Олега така? Сестра Вітана? На нього полює, його знищує Вітанова сестра. Так, він знав, що у Вітана є брат і сестра. Один брат у Полівську на базарі має свій литок. Другий десь там у селі живе, і сестра там же. Ідіотизм якийсь, подумав Геннадій. А вже ж, то був ідіотизм. Щось таке, о що годі повірити. Дурня цілковита. А проте через чверть години він уже мчав трасою, стискаючи кармоджипа в руках. Повагавшись, наче щось підказувало, що треба їхати самому, все ж взяв з собою короба. Через годину він звернув з бетонки на бокову шосейку. Ліски з'явились несподівано, ледве джип вигулькнув із густого старого сосняку, щоб ступав з обох боків дорогу. Дорога стала сільською вулицею, порожньою, мов би тут готувались до татарського набігу. Проїхавши мимо десь до двох десяток хат, їм довелося вертатись назад, бо село закінчувалося. Біля тину Геннадій побачив нарешті бабусю і пригальмував. «Ставчук, Лєна!» Бабуся тулила руку до вуха, намагалася скласти руркою, але рука дрібно тремтіла. «Якби ви теж їх по-вуличному назвали, Лєна...» «Так, Лєна!» – гаркнув Геннадій, готовий вже рушати далі. «Може, то балабулина дочка?» Та я, що з міста вернулася не з розуму, то їхня хата там. Вона тицнула кудись у бічну вулицю. Штири хати проїдете, п'ята буде стара, запущена, то лигуни вибрались в друге село. Хотіли хату продати, та хто ж у нашій глуші купить? Затею і повернете направо, дві чи три хати проїдете, лужок маленький побачите, а за ним знови касило. То десь тико п'ята чи шоста хата по лужкові і буде балабулена то ви те її добренько побачите, бо тамечки, коли стареї, син той, що у губернії живе, нову строїть. Кажуть, що назад вертатись в село збирається, та хто ж його знає? Геннадій, який було хотів обірвати балаканину словоохотливої бабці, коли почув про сина, стримав слова, готові от-от зірвати з язика, а як вона закінчила, спитав, раптом відчуваючи, як вочевидь пересихає горло. Валабулиного сина того, що хату ставить, Олегом звати. Лех, перепитала бабця, а вже, стакочки. Це ви те кажете Олег? Отож сумнівів у нього не було, не було сумнівів, от яка біда. А що пахне бідою, морсь свідчував дедалі чіткіше і ясніше. Передчуття грози, чогось такого, що обрушить все, чим він досі жив, народилося і зростало весь час. Доки Джип його петляв тими вуличками, форсував баюри і викликав зацікавлення кількох підлітків, що зачули певно шум і повстрмлювали голови з за тину першої ж з хат за ложком.